mai podcastünk utolsó tárgyalt filmje az Emlékmás. Lesz az Emlékmás 2012-es legújabb, hiper, szuper látványos feldolgozása. Szerintem az eredeti Emlékmás az Schwarzenegger legjobb filmje a Terminátor 2 mellett... Az egy nagyon igényes, skifi klasszikus. Megvan benne a sváci filmeknek az az alapvető, kicsit agyatlan, szórakoztató faktora, hogy jön ez a nagy ember, szarál, mindenkit, jó beköpései vannak. Tehát amiért szeretjük Schwarzenegger filmét, hogy általában csak azért emelkedik az összes többi fölé, mert mellette van egy hihetetlen jó forgatókönyv, ami okos, vicces, nagyon egyedi, mert két teljesen különböző értelmezése van. Ugye nem, tehát az is meg lehet benne, hogy álmodja az egészet. Az is meg lehet benne, hogy ez tényleg megtörtént. Amikor én megnéztem utoljára pár hónapja, akkor én csak kapkodtam a fejemet. Tehát tele van jobb, nagyobb ötletek, nem tudtam betelni ezzel a filmet. Ez egy olyan film, meg kell nézni 10-15-szer. Nem azért, mert nem érted elsőre, hanem mert egyszerűen annyira zsúfolt jó dolgokkal hogy nem tudod egyszerre befogadni, hanem ehhez, ehhez többször meg kell nézni, és nekem ez egy nagy hibám és egy nagy hiányosságom, hogy nem néztem meg elégszer még ezt a filmet, de ezen változtatni fogunk. És amúgy a nagy kedvencem Poor neki is az egyik legjobb uh, munkájáról van szó, pedig olyan dolgokat rendezett, mint gyerekkori hatalmas klasszikus kedvencem a, a Skiffy szatír a a csillagközi invázió, az elemi ösztön, a fekete könyv, Elképesztően Ez egy, Ez egy zseni. Ez egy zseni. Egy holland fickorral beszélünk, aki átment Hollywoodba, és nem elkurvult, mint az összes többi, hanem lerakta életének a legjobb filmjeit. Szóval szerintem az emlék más a régi az a, egyik legjobb skiffi, és mellesleg a, az egyik utolsó olyan nagy mainstream film, ahol még nem használtak CGI-t, hanem a régi jófajta trükkök vannak benne, és szerintem egyáltalán nem a el, mert most egy Szidzsán is látjuk, hogy trükk, azon is látjuk, hogy trükk, de ennek mégis megvan valahogy egy ilyen bája, van benne egy kicsit ilyen nagyon enyhén trash feeling, például ahogy törölközőt csavar a fejére, vagy hogy ki kell húzni az orrából, de ezek marha jó ötletek, és, és nagyon viccesek. És amúgy elárulok egy kulisszatitkot, a magyar wikipédia általában nagyon rossz dolgok vannak a filmekről, nagyon rossz cikkek. A, az Az Emlékmásor ellenben egy kiváló cikk van és ez nem véletlen, ugyanis egyik szerzőnk, a blog egyik állandó szerzője, Field, írta, és egy rendkívül informatív, rendkívül igényes, baromi jól összerakott cikk, rengeteg és még a film végéről is vannak egy-két olyan kuliszatitok, ami miatt érdemes elolvasni, de a magyar DVD változatot szintén érdemes megvenni, Igen. nem tudom, hogy árulják-e még a két lemezeset, de tele van extrával, kommentárral, mindegyik magyar feliratos, tehát ha, ha tudjátok, szerezzétek meg. Na és ezek után, amikor meghallottam, hogy ezt akkor egyrészt jött a szokásos kérdés, minek? Jöttek a, az ellen, a velem ellenkezők, hogy hát sokkal látványosabb lesz, meg elahult már a régi, amivel nem értek egyet, de oké. Okay. És akkor a végén azért csak megnéztem, mert hát... ...valljuk be, ezt akartad, hogy beszéljünk róla. Igen. És ha rengeteg, rengeteg, rengeteg problémám van vele. ott, hogy például ott van Colin Farrell, akit én nagyon-nagyon bírok. Szerintem remek színész, a erőszakikban vagy a fülkében olyan jót alakított, amit soha nem néztem volna ki hogy ott van a Cassandra Almac, ami woody jelen film. Minden filmében nagyon tigrisek vagyunk, akármelyik filmet fő tudja, a nagy Sándorban és ő a csúspont. <gül> és én is szerettem Colin feled, ebbe a filmbe olyan borzalmasan rosszul alakított, hogy azt elmondani nem tudom. Tehát minden egyes gesztus túljátszott. A rendező hibája szerintem Len Wisemannek, aki, zárójelben mondom, még egyetlen egy jó filmes sem rendezett soha a büdös élet. És Colin Farrell ebbe a filmben ripacskodik, minden egyes érzés túljátszik. Ha meglepődik, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon meglepődik. Ha szomorú, akkor nagyon-nagyon-nagyon szomorúan néz. És, és ebbe a filmbe egyrészt nem is kell ennyi érzelem, mert nincs ennyi töltet a forgatókönyvben. Másrészt, na, hát, ciki. Ami még nagyon zavart ebbe a filmbe, hogy van benne egy ilyen erőltetett 2000-es évek flash. Itt főleg a zenére gondolok, és ez lehet, hogy 20-30 év múlva, amikor majd nosztalgiázunk a 2000-es évek elejéről, akkor majd ez érdekes lesz, de ez 2012-ben ma már gáz, hogy ilyen, ilyen technózenéket használnak aláfestésként, pont ugyanúgy ugrálnak az autós mint a külön véleményben, ami szintén a 2000-es évek elején készült. Ezek, ezek apróságok ahhoz képest, hogy kigyomlálták az eredeti ötleteket a filmből. Rengeteg ötlet volt a régiben, amik itt vagy nincsenek benne egyszerűen, csak egy ilyen tisztelgés formájában jelennek, meg lásd a, a nőt, aki átmegy a kapun, ami szintén borzasztóan gyenge. Uh, most, hogy mondjak valami jót is a filmről, az igaz, hogy egész végig pörög, és az is igaz, hogy korrektán látványos, és látszik rajta az a 125 millió dollár, amit beleöltek, ez nekem kevés, hogy pörög a film. Szerintem neked, hogy most már te is szóhoz juss egy kicsit ennyi idő után, szerintem neked azért tetszett, mert, mert az elején hagy egy kis időt azonosulni a Colin felelnek ezzel a karakterével, aki benne van a kerékben, aki ki akar törni miután tudtál azonosulni, vele beindult a film és nagyon pörgött és látványos volt és egy egyszerű rágóguminak megfelelne ha nem lenne mihez visszanyítani de van mihez visszanyítani egy kicsit visszamegyek, mert van most a blogon egy nagyon jó cikk a 10 legjobb rendező Szantino szerint és hogyha én írtam volna, akkor például a kedvenc pólunk, hogy az egyik legkedvesebb rendezőm, tényleg egyetlen filmen nincs, amit utálnék, még a showgirls is imádom. Azt hiszem Magyarországon, ami még megjelentő, az a hús és vér, amiben ráadásul a másik kedvencem a Radger Hoveren játszik, akivel nagyon sok közös filmet gyártott a pól. Tényleg baromi jó filmeket raklám, például a Csillag az amit talán a legkomerciálisabb film, az is tele van mögötte tartommal, de a Robot Zsaru, egy akkora kőkemény társadalom kritika, elkészítette a Total és eh, teljesen meg vagyok lepődve, hogy, hogy mennyien szeretik ezt a filmet, mert amíg nem merült fel, hogy lesz folytatása, csak olyan embereket találkoztunk, hogy a baromság ez az egész. És, és, eh, vagy nem beszélgettem filmértőkkel, vagy pedig az átlagemberek tényleg az a véleménye, hogy egy, <gül> egy vicces, túladott film, amiben vannak ilyen ö, jó pofa ötletek, de már úgy megvalósítva, amik már ezer éve de legalábbis hány éves a film 22-20, még legalább 22 évvel már túl adottak. Gondolok itt például az orkiszedős jelenetre, illetve hát a, a mit ugye kiszed a csávó az órából és teljesen látszik, hogy egy bábú az egész. És ezek miatt én igen is úgy gondoltam, hogy nem rossz dolog lesz, hogy ez rimékelik. És engem a képek, a látvány világ teljesen meggyőzött, én imádtam a trélert is, nem értek egyet azzal például, amit mondtál, hogy korinferelne lenne hiteles, mert szerintem ő teljesen hiteles benne. És a, a, a két hölgyemén is jól játszik, főleg a feleséget alakító két bekinszél hát hát, hát ez, ez egy, az egy jó, hogy felhoztad mert itt is lesz a különbség, tehát Sharon Stone az volt, emlékezetes volt ebben a szukának a szerepében, kétbekinszel, meg olyan halovány, hogy már most nem emlékszek rá a szerepet, és az egész filmre jellemző, hogy teljesen nem -e. stergés, felejthető. Mm. És uh, meg kell, hogy a látványvilágot, mert más halok, mint egy külön vélemény, meg én a robot, meg stb. És én, aki kicsit behatóbban ismeri, hogy hogyan is készült a látványvilág, kizáról azért, mert az egyik legjobb barátom a Double negative dolgozott, és uh, ő miatta tudok néhány ilyen belsős infót, és tudom azt, hogy néhány posztmodern meg különböző festményt variáltak át, és aztán abból hozták ki ezt a látványvilágot, én leginkább még azt mondnám, hogy nem külön vélemény, még mindig a szárnyas sejvadász az, amire talán hasonlít, de az is csak azért, mert ömlik az eső, meg mocskos az egész város, és minden a szárnyas sejvadászhoz kötődik, ami így ábrázolja a világot. Én a látványvilágot csillagos sötösre tudnám értékelni ebbe a filmbe, az akciók is teljesen kiemelkedők. Azért nagyon akartam szeretni egyébként ezt a filmet, és egyáltalán nem bánom, hogy elkészült a remake mert én Len ment t viszonylag jó rendezőnek tartottam, ugyanis én az underworld ot nagyon szerettem. Nem mondanám azt, hogy nem gyártott jó filmet, mert az Underworld azóta kitermelt három folytatást, és ha nagyon rossz film lett volna és nem lett volna sikeres, akkor nem járnám itt. De azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ez az ember nem tud történetet mesélni. És azért, tehát nem tud mihez kezdeni a jó látvánnyal, az akciójelenetekkel, a korrekt forgatókönyvvel, a csavarokkal, a forgatókkal. Mert össze-vissza dobálja egymásra azért, és, és ez nagyon, nagyon nagy probléma, mert neki kéne, hogy ez a sok szál összefussanak a kezébe, hiszen ő a rendező. És amikor újra néztem az Underworld-ot, akkor is azt kérdeztem magamtól, mégis miért rajongok én ezért a filmért, mert van meg DVD-n, amikor vannak benne korrekt jelenetek, de mintha a történet nem állna annyira össze, hogy itt meg az egy kicsit bonyolultabb, mert ennek az eredetiét ugye a Philip K. Dick írta, ő az egyik legkultabb science fiction író, akinek a filméből ugye illetve akinek a miveiből filmeket készítenek legalább két-három évente, Paul, hát akkor tényleg úgy rendezte meg ezt a filmet, hogy kétféleképpen lehessen értelmezni, sőt ő neki ezt a, ha jól tudom, Paul-t Svarci erről tette, hogy megkapja ezt a szerepet, aztán Paul majdnem úgy köszöntöm meg, hogy Svarcit kibillentette volna a, a főhős szerepköréből, mert ő átolvasta a forgatókönyvet és hogy hát senki nem fogja komolyan venni a másik szállat, nem fogja megkérdőjelezni, hogy megteheti -e ezeket a dolgokat a fős, hiszen a Schwarziát akkor már volt egy kommandón, egy Terminátoron, ő, ő mindenkit meggyilkolt, tehát neki el lehet hinni, hogy ő valójában egy titkos ügynök, és ezért egy Colin ferrell talán jobban el lehetett volna ezt a kettősséget képzelni. Szerintem éppen ezért jön ki jól a kettősség. Mert a film lebegteti ezt a szállat, úgyhogy a Schwarciról el tudjuk képzelni, hogy ezeket megcsinálja. Most ennyi erővel az új verzióban, ott egyrészt amúgy nem is kellett ezen elgondolkodni, mert nem volt ehhez elég ilyen utalás vagy történet, mert ott annyira erőltették a pörgés meg az akciókat, hogy nem volt időnk elgondolkodni. De Colin Ferrerről meg nem hisszük el, és akkor meg egyértelmű, hogy állam. A Schwarzeneggerről elhisszük, és ezért nem vagyunk benne biztosak, hogy megtörténik-e vagy sem. Mert akár meg is történhet, de lehet, hogy mégse. Akkor meg? Nem valószínű, hogy megtörtént. Hm? Ami egyébként zavart az új verzióban, hogy a, az eredeti verzióban ugye volt egy szintén zseniális Michael Ironside, hogy teljesen jó karakterszínész, és főleg a 9-es években jobban jobb Science szerepelt. Az ő szerepét egyben Sharon Stone-éval, és ez engem egy kicsikét zavart. Viszont ebben az új részben annyi baromi jó ötlet volt, tehát ezzel megint csak nem értek egyet, hogy ne lenne a filmben jó ötlet. Például a tenyérbe szerelt telefon, az nekem kipaszott túl tetszett. És ezt el is tudom hinni, mert egy csomó helyen most már ugye a bankártyát vannak ilyen tervek, hogy a mobiltelefonba belerakják, és akkor majd azzal fogsz fizetni. És mi lesz, ha mondjuk a mobiltelefon beleépítik tényleg az új vegyedbe, mert a kéz mindig kéznél van, egy teljesen baromi ötletek voltak. Vagy például az a hazajelenet, nem tudom már, hogy hívták a, a szállító jármű, viszi a, a gyarmatra a munkásokat, és a váltás van, az szerintem baszott jól volt nagyon jó, is használták, hogy ott legyen egy És így tovább maga a, az épületek megtervezése, ez, ez nekem mind, mind tetszett a filmben. És igen, lehetett érezni azt a tisztelgést is az előző film előtt, mert én elég sokszor megnéztem azért az eredetit, akartam is írni egy bejegyzést, amikor kijött a film, lehet, hogy majd még el is készítem. Tényleg az, hogy szinte képkockáról, képkockáról, hogy hogy volt a Svarci verzióban, és hogy volt most ebben az új verzióban, és szerintem annak a logikája mentén haladt ez a film is. De hát, és mit lehet tenni, hát ezt a filmet már akkor utálták, amikor az első gondolat megszületett, hogy remake lesz belőle. Talán nem véletlen. Mennyit kaszált a film? Az. Uh, amúgy eléggé rosszul teljesített, uh, ugye 120 millióba került, és Amerikában ebből csak 58-at hozott be. <gül> Világszerte összejött mindennel együtt, uh -huh. egy 200 misi. Ez egy olyan 20 gondolom. Van, tehát pár... nyereségesnek nem mondható. Egy... És elképzeled, hogy nagyon sokan azért utálják, mert ez a film ugye PG-13, és hiányzottak belőle azok a jelenetek, mint amikor például a Schwarzia metró, vagy a Moszgó maga eliránt egy, egy vad idegen csáv volt, aki lehet, hogy a boltba ment Például igen, tehát ebbe beleraktak ilyen robotokat csak azért, hogy ne, ne legyen benne vér. Milyen szánalmas ez már. Tehát amíg volt egy kölkemény, nagyon ütős akciófilm, aminek jó volt a forgatókönyv, ennél ütősebb kombinációt én nagyon nem tudok elképzelni, <há> hogy Egyszerre van, marha jól megcsinálva látvány is, közben gondolkozhatsz is, és vannak nagyon ütős fordulatok, és olyan cselek, mint amit még sosem láthattál, szóval hogy ez így összejön, és akkor ehhez képest itt meg jó pörög, jó látványos, de uncsi. Tehát, és az is vicces volt, hogy természetesen az alkotók a nyilatkozataikban előjöttek azzal, hogy hát ez nem remake, hanem adaptáció, hisz egy Philip K. Dick novella alapján készült. Ez ehhez képest még több változtatás volt az eredeti regénytől, mint, mint az eredeti Total recall -ban. Tetszett egyébként a jövő világ felépítése is, mert egy nagyon hihető jövőkép, felé úgy haladunk, hogy igazság szerint nem is tudunk tenni ellene semmit, mert, mert a nagy hal megzabálja a kis halat, és egyre inkább képülnek olyan multivállalatok, hogy ők fognak irányítani, nem a kormányzatoknak. szerintem ez már nem jövőkép, ez a jelen kép, mindesetre a film az visszatérve Inkább 15-ször nézzétek meg az eredetit, mint ezt egyszer újdonságképpen. Tehát jobban jársz, ha megnézed, inkább még egyszer. Ha totárikot akarsz nézni, ó, nézd meg még egyszer az eredetit. Még akkor is, ha a változatosság gyönyörködtet, itt nem fog. Nézd meg még egyszer. Ha úgy érzed, hogy totárikát akarsz nézni, semmiképp se az újat nézd. Nézd meg a régit, még egyszer. Ennyik voltunk mára. Köszönjük szépen a figyelmet és nem tudjuk, mikor találkozunk legközelebb, igyekszünk minél hamarabb elkészíteni a podcastet, nem tudjuk azt sem, mikor kerül ki sajnos a blogra, de megígérjük, hogy igyekszünk, reméljük élveztétek, és nem volt tanulságoktól mentes. Sziasztok! Sziasztok!